Síðar að þessa lóníku bref, þriði ég kapli. Af endingu sískinn, byðið fyrir mér að orð drottins megi breyðast út og veri hefri haft eins og hjá ykkur og að ég mætti frelsast frá spiltum og vondum mönnum, því að ekki er trúin allra. En trúr er drottin og hann mun styrk ykkur og vernda fyrir hinum vonda. En ég ber það tröst til ykkar vegna drottins að þið bæði gerið og munið gera það sem ég legg fyrir ykkur en drottin leiði hjörtu ykkar til kærleika guðs og þól gæðis krist. En ég býð ykkur sískinn í nafni drottinsvors Jésu Krists að þið sneiðið hjá hverjum þeim í söfniðinum sem er iðjulaus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 Því var og það að þegar ég var hjá ykkur, bauði ég ykkur, ef einhver vill ekki vinna, þá á hann ekki heldur mat að fá. Ég heyri að nokkur meðal ykkar slæpast og vasast í því sem þeim kemur ekki við. Slíkum mönnum býð ég og áminni vegna drottins Jesú Krist að vinna kyrlátlega og sjá fyrir sér sjálfir. En þið sískin þreytist aldrei gott að gera. En ef einhver hlýðir ekki orðum mínum í brefi þessu, þá takið eftir þeim manni, slítið samneiti við hann, þá kann hann að blíða sín. En álítið hann þó ekki óvinn, heldur áminnið hann sem bróður eða systur. En sjálfur drottinn friðarins skefiður friðin ætíð og allan hátt. Drottinn sé meðiður öllum. Hverján er með minni, egin hendi og það er merki á hverju brefi þannig skrifa ég náðinn drottins vors Jesú Krist sem meðiður öllum